Tehát akkor első korintusi levél és a fejezetben vagyunk. Az első 16 verset fogjuk átvenni. Végig tanulmányoztuk már ugye eddig ezt a levelet. Láttuk, hogy nagyon sokféle probléma van ebben a gyülekezetben. És arra lehetett jutni arra a következtetésre, az ez egyik gond az okozza, hogy bizony ezek az emberek elbizakodottá váltak. És a másik dolog pedig, amit látunk, hogy, hogy azt a szabadságot, amit Isten adott nekik, azt a kegyelmet, azt ők rosszul használták, és nem értették igazából. És ugye erre a kegyelemre, vagy szabadságra hivatkozva bizonyos dolgokat tettek, vagy itt éppenséggel nem tettek. És azt látjuk, azt látjuk, hogy bizony ezek a, ezek a cselekedeteik, vagy gondolkodásuk ez sok emberben egy megütközést hozott, és magában a gyülekezeten belül is vitatámat dolgokban, vagy bizonyos sejtetekben, és még a kül külső, a kívülálló emberekkel, tehát a, a világi emberek is bizony megütköztek néhány dolgokon. És azt látjuk, hogy mindennek a következménye az, Pál azt, lát, azt írja, hogy, hogy alkalmatlanná válnak. És nem rég, a 10. fejezetben láttuk azt, hogy Pál Izrael példáját hozza fel nekik, hogy ahogy Izrael is bizony alkalmatlanná vált arra, amire Isten elhívta őket. És ezért, írja, ezért hozza őket példának, hogy nehogy ez megtörténjen a korintusi hívőkkel is. És így megyünk tovább, és ebben a fejezetben is azt látjuk, hogy egy, Pál egy olyan problémát hoz fel, és ez szerintem fontos, hogy nézzük ezt az egész szövegkörnyezetet, ezt az egész levelet, hogy hogy, hogy, hogy itt a, a gyülekezetnek a problémáival bánni kell, és hozza rendbe mindazt, amit ők rosszul gondolnak. És itt egy olyan Témát hoz fel Pál, amiben sok, sok vélekedés van, sok fejtegetés, hogy kinek, ki ugye azt gondolja, hogy ezt ma is így kéne tenni, másokat gondolják, hogy ez egy helyi szokás volt, és nagyon megosztja ez a keresztényeket is. De szerintem így tudjuk igazán megérteni ezt, hogy, hogy nézzük ezt az egész levelet, és látsuk, hogy itt Pál teszi helyre őket, és ez a problémájuk, ugye, amiről beszéltem, hogy, hogy nem értik ezt a szabadságot, amit, amit kaptak, nem értik ezt, hogy hogyan is használják, hogyan éljenek vele, és bizonyos dolgokban elbízakodottá váltak, és ezért ők azt gondolják, hogy bármit megtehetnek. És azt látjuk, hogy valószínűleg itt, ezeket ugye itt asszonyokhoz beszél majd, legfőképpen ugye a fejbekötésről beszél majd, hogy, hogy itt is ezek az asszonyok ezzel egy kicsit visszaérhettek, és ezért Pál most így helyre teszi majd őket. De ne menjünk előre, nézzük akkor az első verset, a 11. fejezetben. Legyetek, legyetek az én követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak. Pál itt nem azt írja le, hogy ő tökéletes lenne, és bizony teljesen őt kell követni mindenben. De nagyon fontos, hogy Pál teszi azt, hogy legyetek az én költőim, miképpen én követője vagyok Jézusnak. És, és ez nagyon fontos, amit itt Pál ír, főleg ezeknek az embereknek. Mert Pál, ugye az előző versekben arról ír, hogy ha kell, én leteszem az életemet, leteszem a szabadságomat, leteszem azt, hogy bár megtehetném, de nem teszem meg, azért, hogy mások megismerjék Krisztust. És Ugye ennek a szövegkörnyezetében, ha nézzük, én hiszem, hogy pár épp ezért is írja ezt nekik, hogy pár nem azt mondja, hogy most figyeljetek, én vagyok itt a király, és engem kövessetek, és én vagyok a legszuperebb és a legképperebb keresztény, hanem pár viszont abban nagyon is előjárt, és nagyon is nagy példa volt, hogy ő letette az életét emberekért. Hogy bár szabadsága volt, szabadsága volt arra, hogy egyen vagy ne egyen húst, szabadsága volt arra, hogy elfogadjon támogatást, a Pál azt mondta, hogy ha ez megbotránkoztat valakit, hogy ha, ha ez azt szolgálja, hogy, hogy ez téged előrébb visz a, a Krisztussal való járásodban, akkor én ezt megteszem. És ezt mondja, én hiszem, hogy ezért is mondja itt Pál, hogy legyetek az én követőim ezen, hogy, hogy én ezt megteszem. És, és ugye Pál nagyon sokszor lemond az ő szabadságáról, azért, hogy másokat megnyerjen Krisztusnak mindeneknek minden lettem. Tehát Pálnak ez volt a fő gondolata, a fő üzenete. És soha nem a maguk használt keresték, nem a maga használt kereste Pál, hanem, hanem a másokét. És, és nagyon fontos volt Pálnak, a másik embernek, mert nagyon érzékeny volt a más, másoknak a szükségleteire és a, a, a problémáira. És pont ugye ez volt az, ami a is ügyelekezetben probléma volt. Azt gondolták, hogy szabadok, szabadok bármit megtenni, szabadságuk van, és ez miatt nagyon sokan megbotránkoztak. És ugye pár lefektet egy nagyon fontos alapelvet, vagy egy szabályt, hogyha ez megbotránkoztat valakit, akkor én inkább ezt nem teszem. Mert sokkal fontosabb az a másik embert, akiért Krisztus meghalt, mint az én szabadságom. Ugye ezért mondja Pár, oké, okay, akkor legyetek az én követőim. Tegyétek én, tegyétek úgy, ahogy én hogy teszem ezt, uh, ahogy én követem ebben Krisztust. És ez egy nagyon fontos. Mert ez a gyülekezetben nagyon-nagyon rosszul gondolkozott. Mert mindig csak maguk magukat nézték, hogy én meg vagyok váltva, én nekem szabadságon van, én ezt megtehetem. És most is ezt fogjuk látni, hogy valószínűleg ezek a nők. A gyülekezetben ezek az asszonyok így gondolkoztak. Hogy hát én szabad vagyok. Én meg vagyok váltva, és ma nincs különbség férfi és nő között, én ezt megtehetem. De ezzel én nagy felfordulást okoztak, mert mindjárt látjuk itt a helyi sajátosságokat. Na nézzük akkor a második verset. Dicsérlek titeket, hogy emlékeztek minden tanításomra, és úgy tartjátok meg a hagyományokat, ahogyan átadtam nektek. 6 héten beszéltünk arra egy kicsikét, hogy na, van valami, amiben Pál egyáltalán dicséri ezt a gyülekezetet? Hát itt látjuk azért, hogy van, de majd azt is látjuk, hogy bizony ez a dicséret nem tart sokáig. De, de nagyon fontos, hogy, hogy ezt a gyülekezetet, vagy ezeket az embereket azért mi ne ítéljük meg. Hiszen azt gondolom, hogy nem vagyunk mi sem jobbak őtőlük, mert és, és nagyon hálásak lehetünk, úgymond az ő bukásaikért, mert mi nagyon sokat tanulhatunk ebből a levélből. Ugye ebből a levélből megtanulhatjuk a, azokat a keresztény szabályokat, vagy életszabályokat, vagy, vagy azokat, amiket ahogy éljünk a gyülekezetben, a hétköznapokban, amikre jó odafigyelnünk. Megtanuljuk, hogy ugye, hogyan is használjuk a szabadságunkat, hogyan is éljük azzal a szabadsággal, amit Isten adott nekünk. És, és ahogy... ahogy ez a korintusi gyülekezet elbizakodottá vált, azért nagyon fontos, hogy mi, mi se váljunk elbizakodottá, hogy mi ne váljunk elbizakodottá, hogy, hogy okoljunk az ő hibájukból, és ne úgy nézzünk, hogy mahátszeleg ez a korintusi gyülekezet milyen béna volt, hanem, hanem tanuljunk belőlük, belőle az ő hibájukból. Azért, ahogy Pál is fogalmaz, hogy nehogy alkalmatlanná váljunk. És ahogy látjuk, hogy amiben ezek az emberek ábuktak, azért nagyon sok dologban a mai kor keresztényei is buktácsolnak. Vagy a mai kor gyülekezetei is megvívják a harcaikat ezzel. Ahogy látjuk az elején, hogy én Pálé vagyok, én Apollósé vagy Péteré, ugye valakit felemelnek, valakit lenéznek, látjuk az, érté... az irítséget, a féltékenységet, az önzést, a haragot ebben a gyülekezetben, Ezekkel mi is ugyanúgy szembenézünk, valaki szintép, valaki kevésbé, lehet, hogy éppen nem a gyülekezetben, a vezetők között, vagy, vagy bárhol is az egyházban, lehet, hogy csak így egy, tényleg így a barátok között, a családban, vagy nem tudom. De, de, de ezekkel, tehát ezek tényleg szintállt olyan hogy ilyen hét dolgok, amivel tényleg találkozunk mi is. Ugyanúgy úgy az irigység, a féltékenység, az önzés az ott van bennünk. Akár a kegyelem és a szabadság kérdése, hogy mi az, amit tehetek, mi az, amit nem tehetek, hogy éljek a szabadságommal, hogy, hogy ruházkodjunk, mit tegyünk, mit tegyünk, hogy viselkedjünk, és sorolhatnánk, milyen zenét hallgassunk, akkor mit írjak ki a Facebook oldalamra. Hát sok-sok dolog van, amiben, ami, amiben ott van ez a különbözőség közöttünk és hogy hogyan is éljek ezzel. És ezért nagyon fontos, nagyon jókat tanulhatunk ebből a levélből. És aztán, ahogy majd tovább megyünk, akár majd itt ebben a levélben is, szerintem nagyon fontos dolgokat fogunk meglátni ebben a, ebben a néhány versben. Hiszen látunk majd arról, hogy a, a, a, látjuk a férfit, hogy Isten mire hívja. Aztán látjuk a nőt, és ugye majd, majd itt látjuk, hogy biztos itt is volt egy ilyen vitál, vitás helyzet, hogy na, akkor most ki a jobb, mint ami mióta világ a világ, ugye ezt fennáll. A férfiak, a királyok, nem, mert a nők is ugyanolyan jobb, sőt jobb És ugye ez most is megvan ez a pokro, po és kontra dolog, hogy viccelődünk, hol, hol keményebben, hol csak úgy tényleg olyan látosan, de, de ezért az ott van mai napig is, még a keresztények között is. És aztán tovább menve, majd látsuk a 12. fejezettől, pedig aztán ott a lelki dolgok, hogy milyen nagy, milyen nagy összevisszaság volt, milyen nagy zűrzavar volt ebben a gyülekezetben. És ha ma rá vagy belegondolunk, hogy a lelki ajándékokban milyen zűrzavar van a, a gyülekezetekben, vagy az egyházban, a, a bizonyos keresztények fejében, sokszor akár lefér mi fejünkben is, uh, és pár mindezeket ugye helyre teszi, tehát nagyon fontos dolgokat tanulunk. És szükségünk van, hogy ezeket meglássuk, megtanuljuk, és elfogadjuk, és alkalmazzuk az életünkre. És ahogy már idéztem, vagy ahogy már mondtam, tehát a következő versekben rátérünk majd a férfi és a nő helyzetére. Ki a férfi, ki a nő, kinek ugye mi is a szerepe, kinek ki a feje, kinek, kinek kell a magát. És ugye ez is egy olyan dolog, amiben nagyon sok felvetés van, és nagyon sok mindent hall az ember. Ugye van egy, egy neveltetésünk is, van egy kultúránk, ami akár, amit átveszünk, a családunktól a szűkebb családtól, vagy akár a barátoktól, ismerősöktől, akár gyülekezetből, és így gondolkozunk, hogy na, hogyan is gondoljunk egy nőre, hogyan gondoljunk egy férfira, férje, feleségre, mi a feladata, mi a szerepe, mit kell tennie. És aztán ugye látunk külső benyomásokat, amik, amik érnek minket, a tévéből, innen, onnan, amonnan, filmekből, újságokból, vagy nem tudom, női magazinokból, aki akár olvas ilyet, vagy akár nem, vagy nem tudom, internetből, és, és nagyon sok mindent hallunk, és sok új dolog jön. De az egyik fő, fő gondolatja, hogy csak a férfiak, ez a Sovinista hozzáállás, hogy bizony a férfia a teremtés koronája, ugye, ő teremtetett először, és a nőnek engedelmeskednie kell, és sajnos ugye ez az évszázadok folyamán ez nagyon el, ez nem eluralta akár az egyházat is a, a gondolkodást, hogy bizony a nőket nagyon elnyomták bizonyos társadalmakban, még akár Európában, aztán még Amerikában is, ugye csak aztán később, a tudom én, 19. században jöttek ezek a feminista mozgalmak, és akkor ugye kezdődött egy kicsit az, hogy a nőknek több joguk lett, és ez egy nagyon jó mozgalom volt, és ez egy nagyon rossz dolog volt, hogy az ember, a férfiak így gondolkoztak, hogy ők, ők a mindent, és ez egy jó mozgalom volt, azt gondolom, hogy ez egy jó dolog volt a nők részéről, hogy bizony is, igenis, elismerték őket, bizony felhozták őket, hogy, hogy ők ugyanolyan értékesek és fontosak a társadalomban, a családban és mindenhol. De aztán ugye sajnos ez eljut egy olyan pontra, amikor ugye az ember könnyen át tud esni a ló túlsó oldalára, és akkor ugye már odaájúzunk, hogy de hát a nőnek nincs is szüksége a férfiakra, és nem is kellenek a férfiak, tehát ugye átesnek egy szélsőségbe, ami szintén nem jó. Tehát sem az egyik, sem a másik nem jó. Tehát ez fontos hangsúlyozni. És az is fontos, hogy a Biblia sehol nem mondja azt, hogy a férfi az jobb lenne a nőnél, E, azt látjuk a Bibliában, hogy nem részesíti soha férfit előnyben, vagy nem nincs egy ilyen kiváltsága. E, sajnos, ugye ez sok helyen rosszul értelmezik, ahogy akár, vagy kiragadnak egy-egy és ezért van sok-sok félreértés. És ugye itt van ez a harmadik igevers, a 11. fejezetben, amit ha, ha ebből kiragadunk, vagy ha csak ezt, a, ezt az igeverset néznénk, akkor akkor könnyű ezt félre magyarázni. Ugye így hangzik ez. Szeretném, ha tudnátok, hogy minden férfinak feje a Krisztus, az asszony feje a férfi, a Krisztus feje pedig az Isten. Az ugye ez a, ez, ez a, ezt a vitát, ami már fennáll, mióta az ember megvan, lehet, hogy már Rázán megéva is, amikor bűnbe se utána ezen vitatkozott, sőt, ugye látjuk is, hogy valami fél azért vita rögtön kialakult közöttük hogy hát az az asszony, aki talattál nekem. Ugye itt Ádám hibáztatja az asszonyt, hibáztatja Isten, de ő, ő nem sáros a dolgokban. De nagyon fontos, hogy ne, ezt, ne ragadjuk ki ezt az igevását, hanem, hanem nézzük ezt egészében, mert az egész Biblia fényében. És ugyanúgy azt olvassuk, hogy az asszony feje a férfi, és kicsit fáborzolja a kedélyeket, bár tudom, hogy az itt lévő hölgyeknek biztos nem. De, de ha, tehát, ha meg kéne magyarázni, miért is nem kevesebb az asszony, próbálom keresni a szavakat, hogy mit is mondjak, hogyan mosakodok ki ebből. Nem arról szól ez az igazás, hogy azt mondja a fér, én vagyok a fejed, ugye azt jelenti, hogy én irányítok, én vagyok a hatalom, ugye ez a hatalom jelképe, és mindenki fogja be a száját, és, és senki nem szólhat semmit. Ugye ez nem erről szól. Nagyon lényeges, hogy olvassuk el az Igerész első felét is, és a második felét is. De itt azt olvasjuk, hogy szeretném, ha tudnátok, hogy minden férfinek a feje Krisztus. És a férfiaknak jó lenne, akkor ezt elolvasnák, hogyha aki esetleg férfi is így gondolkozik, hogy na, én vagyok a király. És fontos, hogy azt mondja itt Pál, hogy a férfi feje az Krisztus. Hogy a férfi az alárendeli magát Krisztusnak, és ugye ő az, akinek ő engedelmeskedik, akit tiszteli, akit követ. És azt teszi, amit az ő feje, amit Krisztus mond. És tudod, ahogy ezt, olvastam ezt az igyavását, itt feltettem magamnak is ezt a kérdést is, tesz, te is magadnak, mint férfi, hogy ki az, aki téged vezet? Ki a te fejed? Hogy igaz -e az, hogy téged Krisztus vezet? De szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy hogy minket, nekünk ezt mondja az ige, hogy akkor vagyunk igazán férfiak, az az igazi férfi, akinek a feje Krisztus. És ugye a nőnek hiszem, hogy akkor, akkor tudja magát, és akkor kell igazán alárendelnie magát a, felső, a férjének, hogyha annak a férfinak a feje Krisztus. És azt látja, hogy ezt a férfit, ezt az embert, Krisztus vezeti, és ő irányítja. És ugye azt látjuk, hogy amikor egy férfinak nem Krisztus az irányítója, nem Krisztus a feje, akkor, akkor kezd az a fajta gondolkodás feljönni, hogy na, én vagyok a király. És és elkezdőd ilyen önvésé válni az élete, egy ilyen én sőt, elkezd azt gondolom, hogy széthullani az ő élete, mert ugye az az irányítás az igazából elvész az életében. És hogyha ha nézed az igét, nézed a, a Bibliában azokat az embereket, akik, a, akik odaszánták, azokat a férfi embereket, akik odaszánták az életüket Istennek, akkor azt látod, hogy az ő életében ott az irányítás, ott a vezetés, és ugye azt lát és meg vagy megláthatod, hogy milyen is az igazi férfi, hogy ki az, aki aki igazán egy példakép, vagy az igazán vezet. És ma ha sajnos ott vagyunk, hogy hogy nagyon kevés az igazi férfi. Az igazi igazi nagybetűs férfi. E, és én nem az a férfi, aki jön a fehér lovon, mert nem tudom, nem valószínű, nem biztos, hogy az az igazi férfi, lehet. E, ugye ott van, hogy, egy, a, hogy már aki ilyen lelki dolgokkal foglalkozik, hogy akár keresztény, az valahogy olyan, olyan puhánynak, vagy gyengének tüntetik fel, hogy azt mondják eleve, hogy a kereszténység az csak a gyengéknek van, ez csak egy mankó, és, és egy igazi férfi, hogy macsónak, annak nincs is fel szüksége. De igazából nem ezt látjuk a Bibliában. Akik a Bibliában vannak hősök, azok mindig igazi férfiak voltak. És kzálasztó olyan emberek voltak, akik, akik tényleg minden tekintetben igazi férfiak voltak. Tehát akik kellett, akkor oda csaptak. Tehát kimentek, mint, mint tudom én, Dávid, nem tudom hány Pyriszteust kinyírt, meg ott volt Sámson, és megölt ő is, nem tudom hány embert, is. Én mindig ezeket a történeteket, amikor olvasom, akkor azt mondom, hogy fú, hát ebből kéne csinálni valami jó Hollywoodi sztor sztorit, mert hát ezekből aztán lehetne. Ebben mind, ott van a, a jó győz, a rossz felelt, ott van benne a fordulat, ott van igen, gonosz, és próbál, és majdnem győz, de jön a jó, és akkor ott van a, a, a happy end. Még ugye ott van Sámson törzszeretében is, hogy végül aztán a jó győzést ildalmaskodik. És ne na, na, ezekből kéne csinálni ilyen jó, jó kalandfilmeket. És ezekben igazából ugye azt látjuk, hogy ezek mind ilyen, ilyen igazi jó férfiak voltak, akik, akik bátrak voltak, akik szerették az urat. És és az életük központjában ott volt Isten, és alárendelték magukat. E, és ugye ma meg pedig azt látjuk, hogy van egy olyan elképzelés egy igazi férfiról, hogy ját, ő nem foglalkozik Istennel, e, hanem, hanem valami olyasmit kell tennie, vagy olyan, olyan elvárásokat tesznek rá, ami, ami igazából mi nem látunk a Bibliában. És euh, nem tudom, hogy kell kinézni, ugye milyen magabiztos legyen, vagy mindent ismerjen, most egyébként a fiatalokra gondolva, hogy hú, hát legyen, szuper a Facebook oldalad, meg ismerd a legjobb játékokat, vagy napra kész legyél a legújabb, nem tudom, milyen trendi dolgokban, ruházatban, stb, stb. stb. stb. Ami nem azt mondom, hogy mindig baj, de ugye nem ettől férfi egy igazán egy férfi, Um, hanem hanem attól, hogy igazából Krisztus a feje. És, és ugye ezekben az emberekben is ezt látjuk. Még Dávid, vagy, vagy ezek az emberek, lehet, hogy első ránézés nem is voltak olyanok, akire azt mondják, hogy hú, na hát ez egy milyen menő emberke". Valójában, hogy Dávid egy Isten szíve szerint való ember volt, akiben Isten gyönyörködött. És, és aztán ezeket az embereket is, Isten a többieket is, akár Ábrahámot, vagy Mózes, Józsuét, Isten hatalmasan formálta, és Isten embereivé formálta őket. És tudom, amikor valaki, mondjuk egy férfi Krisztussal jár, az egyáltalán nem puhánság. Sőt, azt gondolom, hogy, és nem gyengeség, hanem épp ellenkezőleg, hanem, hanem épp azt jelenti az, hogy igazán férfi a Biblia szerint. És én azt látom, hogy például ezek az emberek igazán férfiak voltak. Felválaszták a hitüket, ha kellett, akkor életüket kockáztatták, meg voltak a bukásaik, de például felálltak belőle, hogy olyan tulajdonságaik voltak, amik igazából egyetlen nem olyanok, amiket ma elvárnak egy férfitől. És... Amikor, amikor én, amikor látom például, hogy ma a lányok, például fiatal lányok, hogy ki az, aki úgy vagy ki az, aki a példakép, vagy az etalon, mondjuk az SP, én nem csak vicceltem, bár egy tehetséges fiú azt mondják, egy barátom is azt mondta, hogy de, De. De sokszor ugye olyan, olyan dolgok a fontosak, amik, amik, azt, amik azt látjuk az igében, hogy, hogy nem fontosak. És aztán amik meg igazán férfiassak, amik szerintem igazán fontosak, azok a tulajdonságok, akár a bátorság, vagy a, a, az önzetlenség, vagy a hit. Ezek mind-mind kivesznek az emberekből, vagy a férfiakból. És, és például bátornak lenni. Hogy, hogy milyen fontos dolog, hogy egy férfi, egy fiú felvállalja akár a hitét. Vagy emlékszem, csak hogy Isten engem, bennem, hogy munkálkodott. Hogy amikor például az apukám, apukám beteg volt, és ott volt a halálos ágyán a kórházban, hogy, hogy, hogy Isten arra bátorított, hogy menjek oda, és beszéljek neki újra, és újra Krisztusról. És mondjam el neki újra az evangéliumot, hogy Jézus szereti őt. És tudod, szerintem ez egy bátorság volt, hogy oda menni egy ilyen helyzetben, egy ilyen emberhez, és beszélni nekik Isztusról. És nem magamat felemelve, mert tudom, hogy az Isten munkája bennem. De ez egy bátorság. Tudod, azért mondom ezt, mert milyen sokan ma megfutamodnak a nehézségek elől. Ugye milyen sok férfi elfut egy nehézség elől. Csinál egy problémát, lefekszik egy nővel, a nő terhes, és a férfi meg elszalad. Ó, betesd el! Kész! Ilyen megfutamodik, elszalad a problémál elől. Hogy milyen sokszor a mai fiatalok, mai fiúk, azok nem bátrak, nem állnak oda, és azt mondják egy lánynak például, hogy én tetszem, hogy, én, hogy tetszel nekem. Hogy milyen fontos ez. Hogy például egy fiú legyen ilyen. Hogy, hogy bátor, és odaáll, és megmondja. És nem fél, mint ahogy akár a bibliai, Hősök is. És én ma ezek a tulajdonságok már egyre kevésbé vannak meg, pedig mennyire hiányzik, mennyire fontos. Amikor kim voltunk rábocsétsenyére, ezt a négy éjszék színházat csinálni, eh, akkor eh, ment egy foci, ott a focipálya mellettünk, és hát ott voltak a fiatal srácok, tipikus focista fiatal srácok, ugye? sokan ilyen jó cuccok, nagyon drága medek, cipők, levették a fiúk, a felsőjüket, ízmos koszka has, üres fej, nem, az nem volt. És ugye látták, a sátor nyitva volt, és hát nem voltak a fiatal lányok a sátorban, és ugye látták, hogy próbálnak, és ez a négy érzék az arról szól, hogy az embert végigviszik az élet fontos pontjaim. És hát ott a gyerek sírástól kezdve, a, a bulizásig, az esküvői zenéig, a, a nevetésig, a, a éjjenezésig, a sírásig, ugye minden van, és hát bizony ezekre a hangokra felkapták a fejüket, és hát mindig volt egy uh, kétértelmű megjegyzésük. És mi messze ültünk a sátorzó, de hát körülbelül közöttük, ugye ez nem volt egyértelmű, hogy mi kihez tartozunk, és, uh, és hát egy idő után ugye mentünk a, a Gerivel az ajtó elé, és olyan érdekes volt, amikor két ilyen hatalmas nagy darab ember én, mint a Geri és én, ugye az ajtó elé, és milyen érdekes volt, hogy ebben a pillanatban ezek a megjegyzések, vagy ezek a beszólások, ezek úgy, úgy ritkultak, és szép lassacskán ugye elhallgattak, ugye elmentek, maradtak, kíváncsiak voltak, hogy mi is történik itt, meg mi is az egész, ugye akkor csak próba volt, és, és ugye ezt így visszafogták. És annyira látszott, hogy tudod, ez az a tipikus, Na, most egy ilyen férfi. De én csak itt nevettem ezen, hogy azt akkor srácok, hát akkor most tessék mondani valamit, amikor itt vagyunk mi is, és akkor lehet, hogy ugye jön egy válasz vissza, ami esetleg számukra kedvezőtlen. Ugye rögtön ez így visszament. És tudod, ez, ez ma egy férfi, hogy ilyen távolról, nagyon hangos, de amikor ott van, akkor meg muszivá válik. De amikor egy férfűre a Krisztus a feje, akkor hiszem, hogy, hogy az oroszlánt is, és a medvét is legyőzi, ahogy Dávid is ilyen volt. És, és, és lehet, hogy fizikailag nem, de igenis kiáll, akár a feleségéért, az ügyéért, az igazságért, Jézusért. És szerintem ilyen egy igazi férfi. És, és, és nem ez, akik messziről tömegbe sokan nagyon hangosak, hanem egyedül is ilyen, és, és kiáll az igazáért. De, és a Bibliában látunk sok-sok ilyen példaképet. És akik engedték, hogy Isten uralkodjon az életükben. És akik harcosok voltak, néhajszor néhány, tényleg szó szerint, és készek voltak akár az életüket is feláldozni. A családjukért, a hazájukért, Istenért, a, a barátaikért, a népükért. Hát uh,